الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه أجمعين اما بعد اديجه خبر رشيد ورو ايش بغم كان الهجره ورستا او د بنل غزو د بنل مشتلق نمخ کی رسول الله صلی الله سره واله غرسره ده منا سق قطعد مجاهدین واله لو باغی بن امران مقرر کړو شي کوم انسانان او د خارجین سره اتحاد کړي په هغه کې هغه له اول په کار دي زید بن حارثه د قرطاله قيله مز مز کې تمامه گرفتار شو رسول الله ملګرو لوی ویلې ودا د امامد علاقی او سردار دی امیر دی د دې سنې پورې اوتړېږي څنګه ملګرو د اعمال وګوره وېسته د تاثیر واخلی ایمان راوړي او خره و سره کوي سره ماکم ملګرو شود راوړل درې ورځې پورې تړلې او کله چې خوشی کې وېدا کلمه ویلې چې لا اله الا الله وان محمد عبده و رسوله وذا گوی کوم شخقدر د بندګی او الله د محمد صلی الله علیه وسلم عمرې له بیلالو د تمشګانو خېت کې خو به خوښي کې په دین نه باندې نه برابري دی چې رسول الله اجازه وکړه خو شګي کې به وې نه کړ پاتې وې غزوه ر باندې دوسو مجاهدین رسول الله په خپل ځان سره واښو روانش مکیله نې جدید قدیدنه مخ کې قران دا هغه ځای چې پکمځګه ده رسول الله صلی الله عليه وسلم لري شهیدان شي کوم زيت عاصم سيرده او خوديب دي دله نبی اولله قبرستان لورغه هغه له دعاګانی او وختلې او دغه نبی ورسره د دشمن انتقام مخوسو ټول دښمنه او تکفل مجاهدین دي غرون لمزه تشکیل کړ چې داخله গ্রেফতার کړو یې نسې هیڅ کوم نه و عثمان علاقه کې چې باغيزه کې د مدني او د مکی په مابین کړې د مدني نه او یې مل لشه سو روانه د ابو بکر په قيادت باندې مکی له ولګل چې دشمنانو له ځان خبره ثابت شي چې لکه ګوروس مجاهدین خپل تمرینات کوي د دشمن په علاقه سم وخت تر کېد غین ورسې به رسول الله رعليه بر د مدني اله یوبل شريه اولیګل دا اوسه په قيادت تقریبا سلويف مجاهدین ورته ورکړي وو غومره <مارا> الاقیله شکل ورجه دښمنان ته ووتکته د غوی معلومه نی ګرفتار کړو د امراوړه محمد بن مسلم سره نه کسان ورکل وی زی سالبه والا ورشا ده یو قم د ازمنګ په خلاف باندې ارادي لري حالات راوړه زی قصي الاقیله وی دوی سره دښمن لکسل کسان په کمین کې كي ولو او جنگ جوړش نه کسان شیطان محمد بن مسلم چې کوم سرګرو په غاړه یې زخمیش زانه ده چې کې چې زم با شي چې وینم باندې لطافت کې یو مسلمان ملګری چې راغی د پوجا باندې رسول الله صلی الله علیه وراغی نبی کریم رحمت الله وسلام ابو عبیده ابن جراح سلوی مجیدین ورغ شهیدین ملګری انتقام ولا باغی کې ټول خلګو ته چې د یو گرفتار شو هغه میمن راوړو دهینه ورسه به جریم نه حارس هولې کولو جمو ملاقیلا د حلیمه بنه وبنه او زنانه او ملاقاته سره وشو وی ویلې چې د خلکو د ټول مان نه په کور کې گرفتار یې خو د دا داز سره وې سې رسول الله پیغه کزم خوشی کړل وی خو ونم خوشی کې اورې مال مورکی صهيب خو پرې دا دین ورستا زهر ابن حارسه به په تشکیل کې عائشه لا خېله چې په یوه کې عاص ابن ابو العاص بن ربي دا به گرفتار شو دا وروګده واقع وشي بدر مسله کې تشه شو و بے بلزره وليگو زاده من حارسا ترسل قيله وادي قرال جكلو ورشدن جنگ جورش پدغه تقريبا 12 کسانو نه شهيدان شو طرف الاخر به به وليگو کې شلو خري ده غو او به د ابو عبیده من شرح په قیادت کې جابر شه فرمایي چې موږ رسول الله تشکیل کړو سخت هغه لږه په موږ باندې راغله بیت او بي اميرو غرزو تقریبا 1000 سر زم دي خوراکو به بیر رسول باندې مشتريق راغله مرعیش مشترک په دې مناسبت چې د قوم بګه وشدو هغه ځکه چې زین مرعیش په دې کې باسي حالت به رالن او دین ورصه نبی کریم علیه الصلاه <سؤال> والسلام <سؤال> چې کله دا غزا او د ټول ټول اولو سره به هشام ابن سبابه غنې صحابي به شهید کېږي او غمدو انصاری نه په ساوه مقیس بن احمد هغه ورو ورو هغه به یو لجه مومن دی ایتام خو سووا کې رسول الله ملګرو له ویلې کې راکا به استارنی ولي عمد د وجل پکار دی دیجه پر دامه صلوه غزوته بن المستلق دغه غذا کې څه بز واقع په مشتمنه باندې را ل ظاہري توان مرېدو خو واقعنه بسر امر کې ډې لوی خیره هغه په دې باندې د نبی کریم صلی الله مبارک عادت وداو چې کله به سفر لوتلونه د بیاونکو مابین کې به او په چا واچ ولا چې کومې به به قران دازي به وخت هغه به رضان سره ورولل سفر باندې عشر رجل انا هي روان کرا دیمن کی سو واقع تر عبد الله رسول الله زي واشنم رسول الله منک عبد الله شد عبد الله ابن ابي ابن رسول الله دل نہ نبی نہ بکیدہ نو اولت عشر رجل انا حالات لیکن او سے واقع کول دازا حريم هاتفا sposób تواب از gracie nickrando. قال الله فرم يقول سرط نازل شو على سر صور نور يا اللهديو cease humor esostrail dulucient صور'tan tick lett Sallyよ. أسم الله صلى الله عليه وسلم Marco Abraham Tшейان actually Uno nanistic delightful. my God. My God. You see me. And all of us is mine. Toussé studies Tout member of Allahian said Ye Allahing madeheal ни enough. Me cost. You see me چې کوم شي اس ما په اختیار کړی هغه مې د ملدی بيبيونو ما تقسیم کړی دی خو شي کوم شي اس ما په اختیار کې نشه په هغه نه س ما مینه عائشه سره ډیره زیاته غیر اختیارې والا او کلمه چې د عائشه سلامانو په تو نه د ملګر بې عمره تحفیه ته حیر بره او چې دا کوټه بڑا کشو د رسول الله صلی الله علیه و رحمه الله لپاره کله به دا, دا ویله د عائشه چې دا په دینو زنه نه باندې به تر دا کثرې دا لکه ما ته خوروا که ما تشوه وقت انسان دی مریلا دیر زرور تیری که پنیزبه سر نور تو عاملا جنتی زنانو پر طول زنانو که بیحترینه دا جنت سردار سیده دا مسلمان و مر و قرآن کریم و حدیث ډیر دیر پوی آتر دی پوری چی دریشی دین دینا نقل شویده صحابه بر اطلال او دا عائشتی رجلان هنم بید دین زکاو دا, دا پردین او خوا چی کلا بیو مسئلہ که اشکال لاغین و بیو بی دا عائ وجدا وجدا رسول الله بيبي وا دغه کورنې ژوند کوم د اسلام سره تعلق لر او به ټول تشريع و تحلیلو بی زنه نو له بيدام ویلي وی هیڅ مثلا کور د عائشه برکه مال zarar نه راکوي حاصل دمن چې د ډېر اوچته زنانه یو ورځ ویلې رسول الله علیه چه اير الله نبي استاد دینور بيبيانو چې د اسمي کونيش تاز ما اسمي کوني نشته من د بچي پنو من مرو بلار يدل لك ابو طلحه يا ام طلحه जमात पर मेरे नाम निको ने पकड़दा رسول الله اور تو وی لے انت تیچی ام عبداللہ تم عبداللہ شو زکر کرے اور ارا ام عبداللہ بندا یا دے دل تقریبا بلسم دو ہجرت کل مخ کی دیکو دویم کاله هجرت باندې دی واده شو بده شي حل کې جدا ماشوم وا نه کړو په عمر مقصد پدې کې دا و چې د نبی کریم علیه السلام اخلاق دا غنځوله دا ټول لري په دماغو کې کینی کسبه شرط د اسلام مبارک سو پوښتنه کوي نه د اور د تشریکي چې مونږ داسې کوو رو کوئی اداره کم تکول او دې پدې کې پیدا دې د مغربین او سلام کې شایشه ورې په عمر کې شو دا و چې پدې کې د نبی کریم علیه السلام دا ژوند به خلکو تشریک حتا تر دې ویشکل رسول الله وفات شد دا تلسکړو عمر باندې پات شو کاته تلسکړو عمر باندې سمو ځنانه ماشومه الهه بالغش او اخر ځنانه مشرزه پوهه ځنانه تر دې پوری شي اب هرنه سره جنازه وکړه او د شپې دفن دا په باقی علاقې کې دول سوا او لس احادیث ته ټول نقل دي يعني يوزه رو دوسه و اولسه دي اندازه بانه واقع دا وجه نبی عليه الصلاة والسلام و در سر روانه کلا غزور بان المصالح عائشة بي بخبال دا وخبال واقع بانه و يوزه اكي منگ دیرش و دیره و از شو زرود برا قول دا پار بار لان ما چې خپل ضرورت میکله پورا کړي چې بیرته خپل <سؤال> سره لړالم نو په دې غاړه کې مې گوتی او عالی یو حره را اسماء اقهر زمنا الذله و وي بیرته دې شن لړالم مویل شي بس رسول الله دلته مګری مجاهدین ټوپ راټی اغه ځکه زه د هر وګړم چې کمځه کې وره پریوېتی وې که رس دې په تبو تلاش کوم کتور را کتمې خو چې پیدا مې کړ بیرته خپل سره لړالم د رسول الله قافله روانه شوې و الله تعالی دا پرمجهز ما کې جواب دی او خپغې بکیناس په ای کې نس... بکیناس سما او زمکه دا بدلون و ډېر خور و کوي کوي مجاهدين صحابه او هغه شکل دي د دې کې جابله نشي ویدنو ایست دغه د ملاله و چې تا کړه او هغه د شي محسوسه کړه دا چې عائشه زلنها په دې باردا بدن سره سپک دا درنده دوم رنه دا کیدې شې دا بکیناستې ویلاړه دوی شکل له لاره څخه خپل ځان له محرمر سره چګورم اېڅوک بدیږي کې نشته ری نو بس پم د خپل زبان دی کې نه سمه سملاسه ما ماتره خبر معلوم هوا چې د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک عادت دارې شګه بد دا قطعات ونورسې ګروپ یو څه کشن را روانول یو د دیوژن چې د شان خونه دشمن په موږ باندې عملیاتو تاروز او حمله وني کی او دیم کسمنګ کمشه پاتي دوی رضان سره والی صفان ابن معتن په نام باندې صحابي ويبدي دستكي دا, دا پاتي ورسا دا شو يكالز ما خوال راغي قسم كي بخبلا زكا دا حالاتنا معلومي دا ش دا عيشد دا جامو كبرونا او دا رسول الله ببير صحابه دا طول عمت مسلم مورا سير پا کد دمره اوهلی چ لله و انا اره راجعون دا دا غم و دا مسئبات الفاظ نور زمان سربل ايس خبرنا دا کري چې ولی پاتي او تسنگ پاتي واغود سو وقت لارد او تسنگنا وخې چوکې وې زبدي وخت کې راوچا ته شمهودی حکمانه کېناسته مونو صفان مخ کې دوګه موحال نه ورې د زبدي حکمانه سوره ایم او روانش تر دې پوري چې رسول الله صلی الله علیه نو وخت وقت کې آل تشکل مونږ وروسې دوه منافقانو په دې مجلسونو کې ګرځیدل عبد الله ابن ابي ابن سلولہ وې چې په مونږ باندې کله نظر و شو او زه دوخنه کته شمه د خپل ځل لاړه یو دا می ته حرکت شروع کړي خپل کې تاسو خبر نه وي نه وې دا عائشہ سره صفار ابن معطل سره ولې پاتنه وې دې وزره جنا او بلخلاقي وکړه نعوذ بالله من ذلک منافقا فاروقت کذا خبر کی د مسلمانانو په خلاف باندې دې کې پوره تسلیم مسلمانانو نه دا وی په خپل د انګریژ غلام د انګریزان سره بنسولاړه لري د انګريزانو مالو ډالر په بدیجب کې استعمالي اچوي خو شرط دا چې قران او سنت او علماء او اهل علمي د غیبو بارګي کتابونه لیکي چې دوی د انګريزانو بچین دي او د انګريزانو دوی داخلي دي او دا دا, دا وجه درته چې دوی په لارانو د قشند اسلام په مشهانو باندې د غون له غولي دین او ځامن مې د اسلام په اوراد باندې د غون له لګي دا, دا تشلیل وکړي ویلې وخت کې منافقانو خبره شروع کړي او د خاص کر عبد الله ابن زمنګ الله قران کې دا خبره چې هر کله دا چې دغه غږ نه د سرغراو دله سنت او د سننه بوختنه کوو د جبنه چې تا دې تحریک له څنګه سره سور او عائشه به فرمایي ویناشا معاملہ دا و چې بدی وخت کې سروي خروش پر وح عمران اولاد سروي خروش دا خبر هم مجلسة ده چې مجلس کې کتا کې دا پورته کې دا مجلس چې حجره کې خلق نه شته او بدی چې او بدی دوغان کې نه لکه خبر نه نه عائشه خودشي کار کړي اې دي <تصحيح> جناب لا خبر نه نه دی خوده کار کړي او اغل ته مجلس جوړو دته به مجلس جوړو مسلمانانو په کې د ویلې چې سبحان <تصحيح> الله الله پدې دي خبر نه او مونږ دشي ان رب العالمین <مازال> لپاره کې عائشه بي شرتم دا مثلا نه کوي مونږ خبره به پدې موجود چې ونه کو د پیغمبر بيبي زمون مور او اغل د حرکت کوي دا تاسو وایي مسلمانانو په انتیا کې واقع شي چو ز داسین اشرا واقعي سره مخامخ شو د خلجه ده بچي کېږي کی اوسه بني کې اوه منافقان لري جوش او خروش چې د خبره روانه کړه بای صادم مسلمان نه درې کسان مستح ابن عطا تھا حمنا بن جهش ابن ثابت چې د رسول الله شاعرو دام دي منافقانو دوک کړه او وی وی لري چې د موږ سره برې تحریک شروع شي چې د خبره لزور ورکو چې د محمد بي بي عليه الصراۃ والسلام عائشه او صفان ابن معطل سره د اخلاقی لپاره پاتې دي امتحان دی ان ام په وی خلکو امتحان دی ام په عائشه باندې امتحان دی ام په منانو باندې امتحان دی ام په رسول الله باندې امتحان دی ام منافقان په امتحان کې واقع دي او مدقشند دري صحابه دا م سره شکل له شوا نبی کریم علیه الصلاه والسلام پختنې شروع کړې عائشه رضی الله عنها فرمایي وې چې کلمہ دیني له لاړم نو تقریبا 10 میاش په اندازمه نه زکه د هوا زمنا ته به او د دې مشرانو نا په یمن نه په خپل نه جوړو ما چې رسول ته حالت باندې جامه حق او څه خبره ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام او علی نبی طالب السلام و شهرو کنه د رسول الله زممو د کعبه چهمو او په مشهمنو کې اول نه کس شيمن پیر او د رسول الله اکثر د جنګ جندو جن بیرق بد سرو صرف سر سر سر سر سر تبوکی د رسول الله په امر باندې پاتې شویو ډیر اوچت قیمتي صحابي فاطمه زهره مور کډه و اغلب دی علی علی دا به دې جامعې کې د شو خبره کوي چې عائشہ دا مسله کوي ته بده کې شوی د خپل قرآنی خبرونه پیغمبر علیه السلام پوښتنه شروع کړي عائشہ سلام فرمایا سلام په ام نه یې مسله قنا جوړه یې علی شی ورته ویل رسول الله ستا د احرباني شرطه منګ بد ګماني او بد نظری نه لرو عائشہ شرطه د کارنه کوي خوکبه موږ لري چیرته دغه یوه ایسته ده نه نه طلاق کله الله تعالی بوله کځر کیځه ک تنبی او تعالی الله ډیره کیځه مقصد دا چې دا مصیبت پر لر باندې ولاردو پر سر باندې د دماغ باندې قید کړی خپګړی چې طلاق کی شیخ په کار وکړي عائشه رضی الله عنها د یو مشوره نظر پېښ کړي د دین سره مشوره دی وځنه علی علي افسر به له قرانم وا رسول الله صلی الله علیه و آله و په عباس په بل چا باندې ویلاص اچولې جمعات تلو د علی ابن معنخس ځلګي وسرمنه وا ځکه صحابه خپل مبین کې مینه محبت دی رسول الله رو خودوم را خبره وا د عباس خلکو وی پلان نه څه خبره ګیله منیم عائشه بيډره ګیله مناوه چتاس ما به را کده مشوره ورکوله چې د طلاق کووله کزه وتا الله درک نه دا مشوره ته وله ورکوله اسامه سي برو وښتو دام د کور شړې ورته وی چې دا خلقو دیسی قبری کهی چه عائشه دسیسی مسئلہ کرده دا تدی باره که سوائی اگور دوی یا رسول اللہ احلوک عائشه صاحب الاحل لی دا رب العالمین تالی انتخاب کرده دا دیر قیمتی او و جندار زنانه دا اما دق دشمنان دی دوی دا تبلیغ و تحریک بجاری ساتی اس پر ویل راما دی خبری که ته تو سوچ مجمع کوا نبی کریم رحمت الله و سلام بخ خپل مخ په دې ځکه خپه ده شاعیشه سره بالکل دا سم کرا تنگوا علی شه برتوی یا رسول الله وه ته زمون پښتنه کوي شاعیشه څنګه روان څنګه نه دا قانون دایشي دایشی حالت په دایغي وینځل معلومی بریریلا دایغي نه ته پوسوګه ځکه راغی صرف فکور کې دا اوړي راوړي مخونه رنه خلکو د بار سن پوی دنه نه پویګو بترز ان هذا بين سود عايشه دا شي كلا غلامان و سروه او غيرت ويلي شي منغله بنه او قيس بين من ازاده كو ميراث بري منغلي دي عايشه شي عمه المؤمنين دازما مالكانش من دانها او قيس بين زرغوا دي كتي مال راكي بس تا وين دشم بي عالم اغلامان مالكان كلا شو من بيخل رسول الله رشفله تتقرير وكو بدي شرط بني رد وكيو كم شرط لو رسول الله وليني دا شرط باطل لي کایشتره زلانه په دې وخت کې دا نه او کیس پن ضرور کړئ چې دې ته واخص تاسو دې به آزادم کړه چې کله به آزاد کړه نو قانون دا له شکل وینځه آزاد شګه به اخترمنه ده چې دا خوند سره پدګی کوبل خوند زال انتخابی درې طبه ته سر لګیدل نه وجه دا و چې د امينه اشرف زمون الله کار ده وای ویل چې دې سره ته به ملګی عقب کله یوسف اللہ کله بل جلد کو شوکی بگر شی دو داسپنی اوخی هغه پدې مخ باندې براره ونی رسول الله پر رحم وکي وی دې بریری لوی ویل چې د سروادو کا هغه صاحب ژړر خفرې وی ویل یا رسول کو حکم کو حکم کئ زین من دې وکړه کسو کس سپارش کئ ګور زین منم ونه سپارش دې وی نه دنه دا خبره معلومه شوه چا شاله سفارش شو کې واغه ونه منول نه دا به خبره کیږي نه دلته ګوره پیغمبر سره تاسو هم سفارش کړی دی منه اد دا شو ان دي ديګه صحاب در رسول الله دا خبره معلومه شوه چې دیو شیر لپاره به د ورټونه په یو وخت نه مقرره کړه په نقډه باندې اخري بلس کې کوکه په قرض باندې اخري پنځلس لکه دا سد دي بلکې دی شویا ک په قرض باندې په نقډه باندې اخري به د لس لګو په دی اغه ورته ویلوه دا په نه او قیبنه من خرڅوکه چیرته ام داو شیخ لكم اللي روس سره کوي كتبه نیټو سره مقرری دا په مستقبل احسان دي ابني صاحب ویلي ان کله هازه بنقدن کدا په نقد باندې خلي په دومره پیسو لري دا شیخ بقر پا جو خلي په دومره دي دا یا په کم سره دا یو شد دي ال غرزه برې لري په پښتنه وکړه برې نه د عايشه ده نه دینځوا ډیرو الله جدا وید دی عایشه بارک خدای خلق دی شوی ن عجب الا چی دی زی نا دا استاد دی بارک اسه نظر دی اغه ورته ویلی یا رسول الله و زما دغه او زما رسوله حفاظت دی الله وکي الله دې شاتنه وکي عایشه مله معلومه دا د ډېر دیندار او ډېر د کمال زنانه دا صرف یو نقصان به کېشته ری اغه نوښاندار چې کله ور وواغیږي ویسرې پټکړی نه د چلې بشیرا شي ایسو باغی کې خلو وایي ځکه دا اخو دومره کشر زنه انا و الله غافلۃ قران کې رب العالمین فرمایي چې عائشه ساده وډه را ساده ځم نه نه دا چلې وی روپې دو بدو باندې اخلي معنا دا چې اگر دې خبر نه غره قطن پويم نه و اګام نه و چې دا مثلا او څنګه جوړیږي وی په دې وخت کې رسول الله دهنه الله عز چې دا خلق اسی به لګي دې بس مسجد نه بویره دارو صحابه <سؤال> اکرام ناسی منبر بانه که نه سوی خودبه ویلی او د خودبه نه ورس ویلی شه ایمال گرو دیو سری پا که تاسو گره ما معذور ہوگانه که سبا می چرده و جلو او یای مجایدون لعمرو که جدا قتل که وغا بی قتل شو گره بی بخباکی گئی ناغ دا چیز ما پا اهل عائشه بانی ده تحمد نگوله ده او پا سفان بانده او دا مال معلوم را. رسول الله فرمایي شي ازمد اهل دي خبر نه پاک دي او صفان به معطل شي دي ويدا ګورا ازمد اجازه نه بغیر سما کول نه دی راغلي کله شي ده پردي حکم نو اومي واس نه دي راغلي چې پردي حکم شو اومي واس نه دي راغلي زله صفان بارک امد دا مسلو دا بی بی و و. دار قید الله له عائشه بي صفان يخني شي دي پاک شړي او وجا داوا چې يمامه کې رب العالمين دل شهادت نصیب او قانون داري چې کله اوسړي شهادت نصیب شي هغه پاک انساني دا نه هغه ده پاک والی مسلې زمند اللہ <سؤال> دې ملي او محبت عالمي ده نو کسباب ته چې سره به شرط ما وو چلو داخل اسما بره کې بيدې ترزون لري چې د او سې درځل نه هغ په دې شو د انصار کې د اوست کبیلې مشر قوم اندانو و رسول الله وي که زمند خاندان نه دا سربته قلم کم او شهر نه سړي او کثیر د خزرج نه نه داږي بره کې تماله به امر فتوی سے کنا کولا جس خبر ہونشی جانب مقابل ضد کی خبر ہے شوک نہ وہ رب العالمین امتحان لگا اور سعد بن عبادہ بنت دماغ بند کر رسول اللہ دا اہل او خبر لے توجو وات انو نظر چرے اسد سے بلا وا وخذو قومی وشدبل اسری ویری ما د شویل قلم کما کو دا را الله وسلم امر لم منتجرهم و كتب ورنه راوډه امتحان او صاحبون پینتحان کې گیر شو اغه ویله کوته نه به مرتو و ما وشد چې باغل وته خپل ما بین کې وبل شر دا وی شرو شوي د اوسه شپتر زمون امراله دا تر زمون امراله یو بل بشي مومنان دې امتحان کې واقعي شو دی وخت کې رسول الله ام در سره وکيلاله د منبر نه برکت وشي چې کله جنجال جوړيږي برکت نشه ملګری خلار کړه صحابه به به خبر خبر ونه ما مانه چې د څه مسله زموږ باندې کې واقعي شو همتاله ندي عائشه له رسول الله مکه ما سره ډیره مینا کوله وېدا ورته شراغې نو کور لسید نمبر 2 کې په تی کې معنا څنګه ایته نور به سنويلي که په کده هو شو چی زه په پېدم چې د سړې خپه ده معلومات چا چا چا ما نه کیږي دا اوله خپه ده زه چا سر شي سلميني داخه حرکت باندې پېږي دا اوله خبره اوس څنګه خپه ده او ځما سره ډیره مینم وېدا ورس دښمنې وشپا وېزا او د مسح موره بار ضرورت پره کول لوي ته عرب عبادتونه داو چې هغه وکړ قضيه حاجت لته ډېر لري مطلب اوس ماتره به دا عادت دي مگر کله چې مدینه کې پیدا کورونه زیات شونه د بیت الخلغانی او غیره دا به کورونه کې جوړ شو زکه دا بیت الخلاد پر قرآن او سنت مطالعه کې دا څړیو کې تقریبا 20 عذاب دي یو به دا لری تل اجازه هبل مذهب ابعده ویدش پی ما او مست مست دعوه تل چې داده ابو بکر شهاب ترور خدمت تر کېږي او یا د او دا ام اسلام دغه چې د لیکنې شوي کېږي ویکل شهبار او ته نو بده وخت کې اې دې د اپخه په وجه ون خطر افری او ته ویل ته مستح مستحلی الله بربادت ما ورته دامه او خو بدرې صحابي بدرې صحابي له څنګه خبره کوي وېڅونه ویلې وی به مچلې سره قدم واخوا شو وی بیره پره وته ویل چې الله رحم برباد کی د زنانو په څېر خبره ټینګی ګملا ویما ورته ویل چې غورا اخو بدرشړه لري دا تاسو څنګه دلته کیرا کی چې ته اېسه می صحاله رحم برباد ویما له ویل چې عائشه ته خبره نه ای وی ما نه ولی وی زنا جوړم وی په خار کې په دې مدینه کې د شو ډنډو رستا بارا کې غږیږي دین اوس بالله می زال زنا سره او په دې تحریک اسما ده بچې میه سهم شریک دي سره د نشا عائشه به فرمایي کړه په دې ټول بنو کې زما سره اورانه بنچو اغه زینا بوه یو قریشي حسینم حسینمو او د اوچت نسب علاوه په کاردا چې په دې وخت کې اغیز ما په با بار کې سخت تردید کړي وای لیکن تقوا پکې و او ربکه رسول اللهونه پختونه کړی دي بار کې څه وای وی ما سره سرګوته کوونه په ذات الله او کی عائشه ډېره پاکه خخور کې ویچرتا د تقو نو و همنا به شو عيسا و ګیګر شوې عائشہ فرمایې د سر خپل تقوا و ځنه نبی سر جزمہ ددی تو احمد و ځنه دا بچوا په دې کې تحریک شو. تحریک شری کنه شو, شو. عائشہ رضی الله عنها فرمایې چې کلمه دا خبره و راوړې د یزما پر بدل منی اوره پراغه او قزاحت هرڅ وی هغه د انسان په دې وخت کې به ورکش یو ورته مو ویلې چې رسول الله پوی دی وې دې اومه مستحوې لې چې او رسول الله پوي دې عائشہ په فرمای نه نور مې ورته درمنش وې به مې اوې لې چې چې عائشہ مې چې توحمد دي وې مال اوې لې چې او ابوبکران پوي دې قرآن کله فرمایې ير مون المحسنات په دمنې زنانه وېشته عائشہ دې الله وې دې عائشہ دې خلکو بژړې وېشته وې شکل ده خبره شو دمر سخته تب په ما باندې الله دمر چکه کولرانه یو خنا جوړو اولنه دویم ساده په ځامه نه راو اچاړی دوش په اورز یوه دنيو م اورز و ما وښاړل عائشہ به فرمایې و دمر شړا ما وکړه چې اخر می د شینی درد شروع کی د زړه م محبوب لشده منو ټک بیل شو وجدا چې کله په انسان باندې خبرګر نشي به داسره پړک بیل کیږي هغه په دې ملګری په دې سنانه کې وسره نه وسره هغه اسما ملګری وې کې د خو هغه او سره ما کمپوري اغيبهم له 12 رجال زګز ما خوشړه شړه و ویګيبهم شړه له چې تاسو په آزمين کې واقع شوي نبي کریم علیه الصلاه والسلام له ویری شه رسول الله ز پلار کراسم به مال وی زراډش مرشد مده چې پلار خو له لاندې ما وغيزه کې د مور نه حالت معلوم چې څه صورت حال لې ویکل شي ال تلانم د مور پلار خو له وی له کور لا شوورالم فلم میم شړل او ابو بکر او عمر میم شړم عمر رومان وېز شوورالم زه خونه جوړم ما ډونی می سپي دونی می ور دي شخص ته جوړه نور مریض شووم وې نور رمضان او کې روان شوې ډيرين ته یې زيت وې عمر می مال ته تسلي تسلي را کړه اګم په چې دا کار تحریک منافقانو شروع کړي او باج ساده ګمټو کې شریک دي دغه په دموکه دا اخر دی خبرې جانی ولو چې کې دی شي دا دی بنو یو تحریک شروع کړي ویما لوي ویلې چې ایس مالوري خپکیګه ما چې کلې زنانو ډېرې پوي او ډېرې کېستوي او خاون لړي راغره نه او په دیمن سک نورې زنانو هغه خاون لړي پدې شي جناب اندې چې تکلیف امتحن راځي ته به چې په دیمانه صبر kawa تاسو زنانو دا کړې دا معلوم معلومه خو لکه دې تحریک وزا خلک شریک کني صبر بده مانه کوي وی دا ته شریر اکواله وی په دې منځ منځ کې کریم علیه الصلاة والسلام کور لراغي او ځکه کارتګه پروتوم چې شړی وره ته په صبر باندې پسند راښولیو ځکه مریض هم مو وخت مریض هم او د سترګو مې وې خو کی وی وی رسول الله چې لاس ما خو لراغي وی دې مر مرو وختم چې د لنبي راغله ورزاده کردن <تصفح> را اوچهتشو مورالم ده خواهی که نستم وی جنابی ربی کریم علیه سلاط و سلام علیه چه عائشه ایشه انسان دیر عجز نا دی ناقصتی نیمگڑه ری گناه تکیگی کچر تری دا زنا کڑی دا اللان بکن اوغاده الله با دی مافیش وی وجه داده قانون داره چه کلی و بنده گناه اوکی <تصفيق> اور رب العالمین لبشیدک مان دی توبه او باشی زما ګل الله دا معاف کیږي ګناہوں اور ته معاف کی الله به تو ګناہ معاف کی عايشت رات چې کله دا خبر وکړه نور مینځړه خپه شو چې دی خلک زما په واره کې د څومره سخت نظر جوړ شوی نظر دی نظریه چې دی zina کړي وی وېپلار له می د خپل نظر اور واله اور ته هم ویلي اب به ایس ماپلاره دی رسول الله له جواب ورکا په جواب ورکم وې امور لم تواجه شونې امور لم مې ورې چې ما دا موري در رسول الله ل جواب زما په برکه لګ دې پاتې زما وکي ما زینه نه د کړو داخله زما برکه دې جنا کاري عقیده لري وې امور به مالو ولې چې زب څه جواب کوم پیغمبر له ته خپل وکړ وې دی وخت کړه بولارې زما د وکه بند کړې او زړه مضبوط شو ومتماین ش رسول الله مې مخ را وړ ورته ولې نبی ځکه هوایما چې ما ته زنا نه تکړی ستاسو نظر یې زما بار کې د دې جوړه شوه چې زینہ کړی زما تصدیق ته سونه کوي او که دا خبره وکړم چې ما دا جرم کړی دا د بد اخلاقی مې ده او قسم په الله چې زه دې کار نه پاکم ډېرا زبریم زه چرته دې شین نه اورانه شوم نه او نو زینہ اسما نه ساده را شوې ده ستاسو نظر یې زما بار کې د دې جوړه شوه چې دې بې زینہ کړی بد اخلاقی خوزه بده چې صبر کوم لکه چې ابو یوسف صبر کړی وي د یعقوب علی السلام دانو مزمنه دیادو وته هغه په دې طریقه وې ځمن او ترال او ترته وی بلی چې اے فلارا یوسف قوم بار ایستلو شرم غولې وره غي او خوڑلو وی اغه ویلې زه به څوکم په صبر جميل زما ده الله لك اے صبری صبر جميل دا معنی چې مخلوق له بې شکایت نه وي او خپل ځان او د الله د رحمت د درې شرطونو چې موجود شي آی شي ویلې په قسم په الله چې زه دې کار نه ما ما دا کار نه دې کړی لکهن دومره خبره ده که زه شمرو يم شمانه نه کړی خو تاسو ما بارکه وښه نظر نه جوړوي نظر یې بلکم ته جوړه ده بیر تل اړه مې خپل کړ کې سملاسته اېشر دلانه خبره ډیر عجزه ښکزا و اغه تم مز ما ته شي تمز ما بارکه نو اچي الله بس ما بارکه وحي راولېږي زکه ذو وحي او یاد اسمانونو مالک شه هرش باندې مستوی دي اغه اوسما براتو کی یوه خبر شپته ما په دماغ کې نه ګرځیدل زکه زه ډیره فقيره او عاجزه سنانومه خزر کې مي خبر ګرځیدله چې الله رب عزت به رسول الله ابو خوب کې زما په بار کې خبر هو کی چې عائشې جنا نه تا کړه ډیره پاکه خزاله زکه بزي پیغمبر علي صلوات والسلام د درد منو پیغام د وي رسول الله ناس چكيفي بدل الله و سورينو رب العالمين ناسل کی او شکلين رسول الله والو خندل اللہ رب الجد اسمنونا استبرات وەڵا یتنه نازل کړه ووی ویلی عائشہ ل الله تسلی ورکړه شدا سمرافقان دی اوسمتو منکم او دوی دا خبره به دې شبمنه اړی راډیو شي دې نه او دا کړه اندره فره دې خبر نه ځان ساته او عائشہ دغه پاکه خزره د شرطم په داخلا کې نه گئی او د منافقان چې د خبره مخوراندې کوي مؤمنانو باندې کومانون لري خاص کر باندې ژوند سو باندې او به په خپل امور باندې ځکه دا مور ده د رسول الله بيبي د رب العالمین لوې د وصاله منافقان به ګرب رب العالمین تجلیل او رسوا کړ عمر سي فرمایي به مال رسول الله ویل شي عمر کچیر تا اق وقت کی تا ما ویل وی سړی اوجنا سمره جنجال پتی جوړ شو وی لیکن د دې آیتونو نزول کی واستقعد لابن ابي ابن سعودي خپل قوم له مشفق مالمش هر چا به چورتا خاطر به من هم نه اورته به کی نه منافق به دروغ وای تا دروغ نه ویل دي دروغجن به خبرو باندې عمر سي فرمایي وي والله قسم فالله لامر رسول الله در رسول الله امر شد اعظم مبارک <ممخلا> <مخلا> من امر و داس ما امر دا نه برکت کې ډیر اوچته ده زکه رسول الله خبره ده رسول الله خبره ای هغه د الله نبی خبره ای و مهور مهالو ویلی چا عائشہ اوچته شه د رسول الله د اثر کول کا سره ماشي کا و مه ما ویلی چې نو اوچته ګمدار اثر نو کولا زد الله حمد کوم زکه الله زما احمد کړي لري زما براعت کړي لري د اسمانونو مالک د قران مالک او د قران چې د اسمانونو نه برن اسما ايش درځل <سؤال> نه اهم کله داخ خپل <سؤال> فضیلت ثابته وه زه در رسول الله پیغلببیم زه در ابوبکر شه بلوریم اژوا په نوبت کې وفات شویل او شکل وفات کې دوه رسول الله دا څرزم په غی کې او په اخر وخت کې زما دا د الله درځل دي او د مریم برأت الله په شه باندې و کېږي شه برأت الله په شهيد باندې و کې زما برأت الله د اسمنون نه پورته کړي پوری رب العالمین دا بیان ني او دته شکړه دا سور نور الولي او د قیمته پورې ودا مسله ای خلکو عائشه ګرډې رپا کړه د ډېره او چت زنانه دا ډېره قیمتي زنانه دا الله دې درې او چت کړه قدر قدرمنه زنانه دا جنتي دا د لري شرمینه پکاره دا, شرمین دا, دا خپل مور ګنل پکاره دي عائشه بي در رسول الله دا شر مبارک کول نه کی ادلالا مفسرین لکي ودا د کجره خون ما بین کی ونازي کبل سره دا خبره او کی ګره او بی ګونګاری زه کډر رسول الله خدمت دغه اطاعت لیکن د دې دوړو په خپل مابین کې محبت بیرو شت اشوا رسول الله وعلى الٰه او د نبی کریم علیه الصلوات والسلام سر مبارک خلک او بیرته په خپل ځل لاړه د یو مسله ذکر کړه شی چې د شت تندې خل اول رسول الله او عثمان ابن مزود تندې خل کړهو چې کله و د فرقو له صحابي له اشناخ تر اوره وای غراخستل نه پیغمبر رسالته لا سره بڑوالو اشناخ سره واخص او دا غبدی خبر باندې کې خدای سوالو فرمایي د رسول الله د رحمت وسه معلومه نه وي تک سپني وي لسنہ کول ابن عمر د رسول الله لسنہ کول کړی دي ابو عبد ابن جراح د عمر من خطاب خول کړی دي او شذر الله او رسول الله تشې کول کړی لري لسنہ مشې کول دا به جایز خو په دري شرطونو باندې یو د شهادت مستمره په تینو جوړیږي چې هر دا کار کويږي دیم انحناب پکې نه ودری تر کېږي هر چی کوي کول ول خو د غیر مسلم امر دی او هغه دو هم پاره کوي چې نحنه راجو بل په کې وزنان د امي ابا نه مجهوله ده به دا مسئله وشوه ایتون رب العالمین و دا نازل کړه د اهل سنت والجماعه د اتفاق په سلدا چې عائشه رضي الله عنها پاکه کزه را پاکه چې کوم څه دې شیخ لري نعوذ بالله من zalik چې عائشه نه کړه دا يا بد اخلاقي کړه دا دا سره هرڅوکي کا قرآني کافر ده د ایمان نه خلاص دي شيخ الاسلام ابن تیمه فرمای شیعه او رافیزو هغه د عائشه بارکه د جناقې د لری که دوی وای وې زمونږ امام محدي چې کلر ودو د شه مهدی د نه پلار معلوم نه مور یو د زمونږ رسول مهدی چني محمد يا احمد د عبد الله څخه د رسول الله بخاندان کې د برهوسی او يهو چې د هغه د جربارکه د خېدلري دوی وای که زمونږ مهدی تر راشي عائشه برجوندی کی او بعد دغه به سن دوری وای زکه وای د ژنا کړه دا مونږه قرآن مونږه دا خبره ثابته کړي چې کم سره د عائشه باره کې د شاقیده لوري اغه اتفاق د ټول اهل سنت سر سره کافر دي د ایمان اخلاص دي بلکې دا پاکستانانه ده اهل سنت والجماعت وشاله ویلې شي اهللهم فرمایي دا اغه نشناندی چې دوی خپل امام محمد صلی الله علیه وسلم غني او ارص کی تلقی خپل مصالح حل کړي دا اهل سنتو جماعت په نوم باندې ځان یې د خپل مابین کې مينې کوي او بل سره خصا اخلاق لري صبرناک خلق دی سیاق دي خلک داوته تعویل او تشبیه دا شیان نه ځان ساتي کوشش کوي چې ټول نشو ماته کې تطبیق راشي الوسطيه افراط تفرید نه وی خالی وي صاحب د وجیز دی چې په راپدی خو یې تقریبا ډیر علامات ذکر کړې دي او مأم سره دا یو شو وخت شي دی کارونه ځان شریک کړي ولکه حسار منه ثابت اگر کبه وی شيرينو مېلې من لحوم القوافل نواب شریک سره خافت اربع کې تاشيرين نقل کړې دي د عايشي صفتونه به ورسې کول خو صحابه اوس په دې وخت کې اللهم ته ان کې واچو نو بدوی بن الله حدود رسول الله حدود جاری کړل منافقان وباندل کړل دغه وجدار چې دوی عمدته سزا او خري پایغي دونه کې الله دا عذاب نه بچ دا بچي او منافقان پرې چې پایغي عذاب اورې کې اې دی وژن چې په کوم سړي باندې سختي په دنیا کې راشه دا دی وژن نه چې دا نیک انسان دی چې دا قبر او آخرت د عذبن الله سره به چې د چا مارکوسن کدن چې سړي نو منافقان نو حدود ور نه کړو دلې ور کړه عائشہ بي او ابوبکر او حسن باندې ثابت لويلي وي ته خو شم بارکه داسې پتونکه نه کوي هغه وخت ویل وي صبر نکوه هغه وخت وي ته بري تحریک شریفی وي پوي نشو موري هم المؤمنین ویسې پايو کې اتمه مثلا زشه فضیکی بای صحابه کرام قسمونو وکړه اغه د شپې له ش ارسو پر د تحریک شریخ شوره مونږه خرچ نه کوو یو پخ ابي بکر صاحب وای ویله پدې مصاحبه نه بالکل مونږ خرچ نه کوو صبر باندې خرچه کوم د غریب د عثمان دلور باندې د شین سره وقید لري مهاجران غریب صحابي یا رب العالمین دې وقایتونه ناشر کړو وی ویله چې کوم خلک مالداران دې ابو ري قسمونو نه کوي خیر دی د خلک ما مافکړي تاسو ماف ایا دا خواخانه کړی چلتا سره بکه نو کی ابوبکر صاحب رسول الله صلی الله علیه و الیهم صل وسلم یا رسول الله سرغونه اوکی روان وی ویسدا خواخانه سره بر عالمین مال بکه نو کی اگر کوم اساس ما بدلوور مانی دات رحمتونه له غولی و خدای الله لپاره ما مخکده سه بوستر نور هم خرچه د الله لپاره ورکوم دته معلومه شو چې مخ کی حسام د الله لپاره اوښ د خپل خواهش د الله را خبرینه قربان وی بیرته په غو دا سورت نازل کې سورت کناش خبر او عائشه ته تسلی و مسلمانان نشلیوا مومنان له اذابون اذاب ورکړی چې ګورندره پر د مسلمانانو باندې بدګمانیونه کوي کچیر ته چا بچا باندې سینا رحمت الله او صلور غواهان پیښ کوي ک چې صلور غواهان نه یوی یوی درې پاغه بنه ته ته دوری باندې نه پیژي کوي د منافقانو د شپتون نزان ساتي کچیر ته د قران او سنت ته غوړه تا سره بس مونږ د عذاب راغلي و او به اذاب ورکړو چه پیغمبر مومنان د خپل نظر کنټرول کی وجه دار چې کله نظر غلط استعمال کی سل مرزونه په جوړه کې راځي زنانه د منافقل نظر کنټرول کی او بیا زنه له ویچ ګورته پارٹی ځایونه دي نه ځایونه جابا خاراس کاراکائنا دے اورور دے پلار دے خرید دے خیر دے ګورته کارا شو به پخې کې اختلافي مسله د علماء ما باندې چې ما قولاسونه د اورت د کنه دي شو کوی چې دین مرسل به وستر کده د وګتی لکه بولله سمرقند شي خپل تفسیر کې لګی بهر العلوم کې یم مخنی کې ابن قدامه یا قشان ابن کسیر روایت چې خارید بن په کې رساله اگر کو البني شي دا چې هغه پر شواهد شتا زنان شوې ویلي زنان چې کله به توری مثال په لار باندې رواني رب العالمین فرمایي چې را خپل دي اسمه کله نه راخلصي و وبغیر دا بش رنگ غیر متوجه خلبه متوجه زن لبرمایلچ او دیمو ویلي چې ګوره کم به واده خل دی غوله ودونه وکي جامعکه به امن راشي کوم غلامان چې دی غو به وادر غوله ودونه وکي زنا اډي خاص کر ختم کړي غیر مشمو کې یادا کړو چې هغه په زنانو په وجه د پار د زنا اوبه ویلې چکر دشا کوټل ور داخلي کې سلام اچو سلام الاستیزان سلام الدخول سلام الخروج ابو هرونه شه فرمایي چې سلامونه شو اغلي جاسم نشا دغه جدا طریقي به حدیث کې هغه د غاړه صفاکول دروازه ټک ټک کول قاصد لګله دروازه وان په اتر باندې ویغلې و درېدل د شیشې پر د دروازو کې سړې ګوري کاغذ تر سرګه ویڅ به دي تاوان نشا بډې سنانه 12 کې بلدا خبره وکړه چې ک بډې سنانه چېر د بازار لهوسی او د ذا په کپی غیر د ځانه لري خیر چې منات به نه په که دا پاک داې اختیرړه ځانې کهبر کې د دا خهنه پنوو کڅو اخ ک شیر ته غګړان او ړاندداه ساف سره خوراک کې معات شه او د غوی سر خوراکو د ماما د کورنه د تر د کورره د ور د کورره د دو د که تا خوراکو ل په دې چې اومانات شه. بے مسل نور ذکر کر اللہ و نور السماوات چکم انسان دے بہاین سات ایزان اللہ دے حق پسند کے برنائی بمغ کے برنائی پ عمل کے برنائی داٹھور مسل رب العالمین ذکر کر بشتور نور کی بہترین صورت اللہ نازل کی ظاہری من گوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاوان دے رسول اللہ تعالی انحان خود واقی نفس امر کے بلی کڑی لوی خیر دے قیمت پوری دا قوانین رب من گوتا جو پار کے خودل للشد باب الفحشاء چہ فحشاء بھی من ختمیگی عائشہ بے چته تاسو سوره نور د خپل ځاناو لا بیان کئ چې هغه پرده د دین ورستا او د قضاء العمره یا د سوله د حدیبینه مخکي پیغمبر علیه الصلاه والسلام سرهایا ګرګونه لګری دي چې پای جدا جدا قماندانان ور تشکیل کړه ان شاء الله کله چې دا براروان چرشنبه په خپله باندې خبرو رب العالمین دې موږ تاسو د قران شربشره تر نصیب کئ صلی الله تعالی علیه محمد والي واسو اجمین برحمته یا رحمن